Kniha 5, 34, část 1. Višnu pravil: O Prahládo, jsi oceánem dobrých vlastností a klenotem mezi démony. Žádej ode mě cokoliv, co pomůže ukončit utrpení ze zrození. Prahláda řekl: O pane, přebýváš ve všech bytostech a skýtáš nám plody všech našich přání. Dej mi prosím takový dar, který považuješ za neomezený a nekonečný. Višnu pravil, o Prahládo, ať si tedy do doby, než spočineš v neomezeném Brahman, obdařen duchem dotazování a zkoumání. Tak zmizí všechny tvé iluze a ty dosáhneš nejvyššího cíle, nejvyššího požehnání. Vasišta pokračoval. Vyšnu domluvil a zmizel. Prahláda dokončil svůj obřad, dospíval oslavné písně a začal přemítat. Prahláda rozjímal. Pán Vyšnu mluvil o tom, že je třeba se neustále věnovat dotazování. Budu se tedy dotazovat na já. Budu pátrat, kdo jsem já, který mluví, chodí, stojí a užívá si na pódiu zvaném svět. Tím začnu. Jistě nejsem vnější svět, který je netečný a obsahuje hory, stromy a keře. Nejsem ani tělo, jež bylo zrozeno v důsledku pohybu životního dechu a zdá se žít velmi krátkou dobu. Nejsem slovo ani jméno. Žádný zvuk, který je jen dočasným pohybem vzduchu, bez tvaru a skutečné existence, vnímaný netečnou hmotou zvanou ucho. Nejsem hmatový smysl, který je též chvilkový a schopný pracovat jen díky neomezenému vědomí. Nejsem chuťový smysl, jenž je založen na neklidném jazyku, neustále měnícím polohu a tvar a zcela oddaném svým objektům. Nejsem zrakový smysl, vnímající tvar. Jenže je záležitostí okamžiku ničím jiným než překrouceným pochopením pozorovatele. A nejsem ani čichový smysl, neboť čichový věm je jen neurčitý a fiktivní výtvor čichového orgánu nosu. Jsem bez všech těchto neskutečných kvalit. Nejsem žádný z vnějších smyslů ani jejich příslušných funkcí. Jsem čiré vědomí, jsem klid za myšlenkami. Prahláda pokračoval v rozjímání. Jsem všeprostupující skutečnost, ještě bez věmů, bez vytváření pojmů a představ. Jsem čiré vědomí. Všechny věci od nepatrné nádoby až po obrovské slunce jsou vnímány jen díky tomuto vědomí. Vzpomínám si na to, že jsem já, ještě je všudy přítomné, bez vytváření pojmů a představ. Všechny smysly a smyslové zážitky by nebyly možné bez já, ještě je vnitřním světlem. A díky tomuto vnitřnímu světlu získávají objekty svoji zdánlivou podstatu. Světlo vědomí je prosté všech změn a díky němu je slunce horké, měsíc chladný, Hory pevné a voda tekutá. Samo bez příčiny je příčinou všech následků, jež se jeví jako stvořený svět a díky němu se objevují vlastnosti rozmanitých objektů. Je bez formy a je příčinou všech následků. Proto v něm vzniká vesmír s celou svojí rozmanitostí. Samo bez příčiny je příčinou projevení trojice Brahma stvořitel, višnu udržovatel a šivaníčitel. Chvála tomuto já, jež svým vlastním světlem, bez duality poznávajícího a poznaného, subjektu a objektu. Všechny věci vesmíru v něm vznikají a existují. Na co vnitřní já pomyslí, to se stane jako zdánlivá vnější skutečnost. Věci, na něž je tímto vědomím pomyšleno, začnou existovat a je-li tu myšlenka neexistence, pak existovat přestanou. V neomezeném prostoru vědomí se tak projeví bezpočet objektů, které zdánlivě vzniknou, rozvinou se a zase zaniknou, podobně jako vzniká a zase zaniká stín ve světle slunce. Vnitřní světlo vědomí neboli já Nelze vidět a nelze poznat. Dosáhnout já se podaří jen těm, kteří očistili své srdce. Světci a mudrci jej nahlížejí v čirém kosmickém prostoru vědomí. Jako neomezené a sebeozařující vědomí existuje já v nerozděleném stavu ve třech světech. Od stvořitele Brahmy až po postéblo trávy. Je jedno jediné, bez začátku a bez konce. Existuje jako vše, jako vnitřní zkušenost, všech bytostí pohybu schopných i neschopných. Prahláda dále rozjímal. Jediné já, ještě jediným zakoušením, je tudíž i tím, kdo v každém zakouší. Proto se popisuje s tisícero rukama a tisícero očima. Nejvyšší já putuje jakožto já prostorem v překrásném slunečním nebo vzdušném těle. Jediné já je vtěleno a ve světě uctíváno jako Bůh s lasturou, diskem, kijem a lotosovým květem. Totéž já se zrodilo jako stvořitel brahma, sedící na lotosu a stejné já. Na konci vesmírného cyklu způsobí rozpuštění stvořeného světa. Jediné já chrání celý svět, jakožto já vtělené do Indry. Jsem žena i muž, jsem mladý i starý. V důsledku mého vtělení se zdá, že jsem zrozen. Jsem všudy přítomný. Z půdy neomezeného vědomí nechám vyrůst stromy a rostliny a jsem v nich přítomen jako jejich podstata. Tak jako si dítě hraje s hlínou a zanořuje do ní své prsty a ruce, tak já ke své potěše prostupuji celý projevený svět. Svět svoji skutečnost odvozuje z já, země. Pracuje ve mně a skrze mě, a když ho odmítnu nebo přestanu vnímat, ztrácí svoji skutečnost. Svět existuje ve mně neboli v já, v neomezeném vědomí, podobně jako se zdá, že existuje obraz v zrcadle. Jsem vůní v květinách, září v květech a listech, světlem v oné záři i prožitkem v tomto světle. Pro všechny bytosti pohybu schopné i neschopné, které ve vesmíru existují, jsem nejvyšší skutečnost, vědomí osvobozené od myšlenek a představ. Jsem podstata všech věcí ve vesmíru. Jako je přítomna v mléce smetana či ve vodě tekutost, jsem jako síla vědomí přítomen ve všem, co existuje. V neomezeném vědomí bez oddělenosti subjektu a objektu existuje projevený svět minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Všudy přítomné, všemohoucí kosmické bytí je právě to já, na něž poukazuje já jedince. Vesmírné království zvané svět ke mně přichází samo od sebe a jemnou prostoupeno. Já, neomezené vědomí, prostupuji celý vesmír, podobně jako jediný kosmický oceán vše prostoupí poté, co se kosmické stvoření začne rozpouštět. Tak jako sladkovodní živočich schledává vesmírný oceán nedozírným a neomezeným, tak já schledávám nekonečným sebe, toto já ještě neomezené. Projevený svět je v neomezeném vědomí jako smítko prachu. Projevený svět mě nemůže uspokojit, stejně jako malý kousek ovoce nenasytí hladového slona. Forma, která se začala rozrůstat v domě stvořitele Brahmy, se rozpíná bez omezení stále dál a dál.